Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Salawat dan salam ke atas nyungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya lanjutkan lagi pencerahan Hukum-hukum uh, tajwid pada surah Al-Takasur ayat yang ke-6 A'udhu billahi minash syaitanir rajim. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. A'u. A'in. A'i'un. Kemudian. Dhubillah. Dhal. Hujung lidah. Hujung gigi. Billah. Kalima Allah. Alif lam jalalah. Ataupun lam jalalah. Lafzul jalalah. Dibaca dengan baris bawah tipis. <todak>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 Wanun sabdu depan wun hukum wajiban algunah. Latar wun wajib algunah atau nama lainnya gunah musyaddadah atau harfi gunah musyaddad. Dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Latar wun. Mudaan al jannah al iflam qamariah atau izhar qamar. Bacaan pada kalimahnya dimulai dengan al-jahima al-jahima alif lam qamariah atau izhar qamari. Pada bacaan wasal, Hamzah wasal iaitu alif yang ada kepala surat itu dia tidak lagi berfungsi. Dia berfungsi untuk dibariskan untuk memulakan bacaan pada kalimahnya sahaja. Ketika dibaca wasal, wasal artinya sambung atau terus Maka ia tidak lagi berfungsi. Jadi bacaan menggunakan baris kalimah sebelumnya iaitu na dan dia je sama ada huruf yang bertanda mati selepas Hamzah Wasal tersebut ataupun huruf yang bertajdid. Di sini selepas Hamzah Wasal ia huruf yang bertanda mati iaitu lam. Maka baris terakhir dari kalimah sebelumnya la tarawun na, dibaca. Kepada huruf yang bertanda mati tersebut. Jadi nun lam mati di atas nal. Latarawun nalja. Begitu ya. Baik jahai gunakan hak pedas. Hak kecil. Hahihu. Latarawun naljahai. Hahihu. Dibaca dengan dua harakat. Hukum asli. Kemudian mim ialah satu huruf yang. Boleh dimatikan kerana wakaf. Dan dipanggil wakaf. sukun. Dibaca pada kadar dua, empat atau enam rakat Baik Harus diingat sukun yang pertama sekali Ia mestilah dilalui oleh bacaan asli Dua rakat Kemudian dengan Satu huruf yang boleh dimatikan kerana wakaf dan berada di hujung Baik, kita ulang baca A'udzubillahimina syaitonirrojim Latarawunnal jahima Bacaan wasal pada ayatnya Latarawunnal jahim Alhamdulillah Mudah-mudahan beri sedikit pencerahan uh, pada ayat yang ke enam ini dan lebih ramai orang dapat belajar tajwid secara uh, istiqamah walaupun satu ayat satu ayat sehari. Semoga bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam.